Alhamdulillah, al-salatu, al-salamu ala Rasulillah, ala alihi, al-sahrihi, ala al-walah. Allah në falëndërojmë, përgjëtën përësintimë të farë dhe kërkojmë, dhe shëta ne përbërdojmë edhe sëtë me zhvillimet të radhës nga jeta të dërguarit, sallallahu aleyhi wa sallam. Këmë përmëndu të ndërëllë nëzërë se paskëtimin nga të buku, rëspektivishtën e bitin e non të hijjëretit, filloi një aktivitet i ri për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në një realitet dryshë. Kuptimin pozitiv. Vit i 9 të qiritit, një jetë ose viti i delegacioneve të shumta që erdhën tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për t'i dhënë besën për të pranuar, do të thotë, autoritetin dhe për tjë në që të njohur në fenë që erdhme tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Krasa i viti i nëndë, i gjirejtet njëtë e sinje vit, gjithashtot, i një triumë fitë madhë në bji një levizje destruktive të rëzikshme në kone e pejgamberit Alehisera Tosera. Kjo është levizja e monafikave, hipokritve. Tësë dhe qenë nga dita e parë, kër e pejgamberitës o në Medina nuk rështën, të të të të të nuk undalin asnihënë, me aktivitete të ndryshme për të ndalë pejgumërin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në krye të këtyre hipokritëve të këqë dhe bizhë famqeçe ishte Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Një njeri i nhurr për banor të Medinas, një njeri i cili do thotë nuk mundi më të pranon asnjë ditë autoritetin e pejgamberit alaihi salatu wasallam. Dhe gazilja dhe urrëcia vazhdimisht organizonte në thotë tendenca për poqë dhe kundërsim të pejgamberit alëhissratusra. Nuk ishte mundësi që ta shfaqët e publikesht mëzbesimin, nuk ishte mundësi që ta shfaqët e publikesht u rejtin, mirë po për mes mire perfide dhe hipokrite dhe format të tjera destruktive për nganë të pejgamberin sallallahu alëhi wasallam. Pekrish në vitin 9 higri në muaj i shëval, kënë njëri u kapion nga një smu në djerënd dhe pas të një muje gjysme vuajtje vdes dhe u shkatrua kjo armik e pejgamberit alayhis sallatu alaihi. Këtu është padyshim një ngjarje e rëndësishme e që edhe u shoqua me disa ë me disa mënyra të rëndësishme si e trajtoi këtë njerë i pejgamberit sasallam edhe në këtë moment të fundit të jetës së tij. Andaj para se të vdesë Allahu ibn Ubej bin Selule pejgamberi sasallam so bashkumo usami ibn Zeydin shkuan me e vizitu. Donkë ishte armik i njohur, se kishte kursim jetë. Domthon pa përdorur kundër pejgamberit aleyhis sallam. Ky është ai që shpifti për gruan e tij. O janë janë lusi familjen pejgamberson. Ky është ai që ndau ushtrinë në Uhud. Ky është ai që bashkuhonte me armiqt e Allahut te pejgamberson në hendek formë në e Khumrat, vazhdimisht në forma ndryshme. Dhe shkoi me vizitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e kujtu edhe njëherë në doreshta pëndohet e këthejt e ka lajë manuara. Kër shkojt e aj, i tha përgambiri sallallahu sallam, të pata thënë, mos bashkuna dhe mos u ledh me hebranjet, me jahudit e medines. Ma mos bakë komplote me ta këndermet, këmë thonë, se ata vraktisin. E aj në vend që të mërë mësim, nga kje kaluan, nga kje dështim, në vend që të përullit e ka lajë gjallë uala, që farë thafë dhe es Adib Nzurara es Adib Nzurara ka qenje për shokit për një për të përthë që i kanë njimu Musab ibn Umerit ju këtuhat nësatjë kemi thonë kur ka shku Musab i radialahu talan u Medina për të përthë që i kanë njimu esh Adib Nzurara radialahu talan hu dhe kjo është njërë vëtërritë që ndikoj pasaj me përmishë dhe së Adib Nupuadhi zëtë një i nësar dhe në Medina e kjo kështë të fdek i gjorek, i shkret, që a më i thonë të edhe është edhe Esa Dibonzuara do më honë uprisht me ta dhe dyq. A të kuptim, pejga më shumë nuk po i thët, po të garantaj, do më honë, për jetësit e se ti me ta. A i vdekja vdekja, mirë po qysh po vdekja së njëri, kjo me rëndësia për. Se edhe Esa Dibonzuara ka vdekja, e për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dalën dalja para Allah Gjellona nga personë e kështu më ratë. Dhe kër e pa pejgama është se do më në kënjeri, realisht është natot njëta dhe i paljeve të shumë, do ndori Muhammedi së sërdo sërdo sërdo dhe pas një kujtë kur të vdeqë, Allah i bërë në vëjmë në sëruri. Kër vdeqë, erë djarë i ti, Abdullahu. Edhe djarë i ti është e amin si ku se ba, Abdullahu, mirë, po kjo është e nga shokët e devatë shumë dhe një që ishte sëpërua me një babë të këtilë, fa të këtësesht ato. Mirë po, pejgameson nuk i nuk i trajton të njërët në mëjë bazën e prind dhe tynë, prjarëve të tyre, po mëjë bazën individuale. Andë e kjushtë nga njërët e afort dhe të shuar të pejgaminit aleyhi sëratu e sëratu e sëratu. Erë të kejgaminit sëllëm dhe e lemre se ka vdhek baba e ti, Abdullah i Ben Seluli, dhe pejgaminit Bëndosim me i a falë gjenazën dhe me vërosën Krasë kësaj Gjalli i ti, Abdullahu On, është a ja Ndjenja për prindin, pa dyshim Nuk mund bashkë ashtë dhe let me shkputë Pse i shtarmi, këdi keqë, prapë se prapë Tha ja, Resulullah A ka mund si me mbështim një gjubën tonë Gjubën që veshtë të pegamberi s.a.sallem Pallë të një ti Me mbështim të si qëfin Dë është a te ka lau i bën punë pak Nosea ja fal zotë për shkak kësaj për ishkatca klubë. Shpresë se funet, nich kamë pru. Nga se dentse si është puna e babas, si të kallaxë Lora Allah në rrugë. Atë pejgamberin e sas më ia dha xhubën, on ia dha, thamë shtellën kët dhe pejgamberi sallallam u nis me faljen e nos. Kur os më faljen e nosin, Omeri e ngrastë pejgamberin saallallahu alaihi wasallam ku i faljen e nosin. Omer nuk donte, na kuptojmë prej ngukmo. Jërëo seullallahu. A din ku është kë? A din ku i pia folim gjenoza ato? Ndërsa pejgamberi shem ende nuk ishte ndales për këtë çështje apo. E kishte qenë pak sot hapur. Kisha zbitajeti, donq Allahu let istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kërko falë për ta, ose mos kërko falë për ta. Ngase nëse kërkon falë për ta, sullin e merra. Shtavota nuk kërko falë për ta. Fale an yaghfir Allahu lahum, sawfa Allahu qaratuna tha përgjambërës më më se e zidu ala sëbain tha përgjambërës më do t'ja ashtaj mi 17 Allah o tha 17 më do t'bëj ja më shumë të 17 fale ndrash të Allah oma ato atë piesë në shtuar ja falë Zotë i Gjelle Vala shikatë më gërë, dhe një që almasëm dhe kur ja falë gjenazën e vërosi pasaj zbriti ajeti i qatëm la tu salli ala ahadimin huma te ebedal wa la tekum ala qëmri mas ja falë asnir nga ta më gjenazën kur do të mos merr pjesë në varrimet e tyre apo. Donë për ta që dije me shpatë kush janë me emra. Nga sa ata nuk ishin besimtarë. Ata në Esed në Brendi ishin mos besimtar. Donë atë që dëftërsia e tyre nuk është dyftërsi praktike, në vepra caktuar, jo është në besim. Ata në Brendi e fshinherin mos besimin. Ata nuk e besonin pejgamberin Ali son sa. Nuk besonin Allahun që dora së duhet. Mir po shtireshet për të mbrojt interesat e tyre. Ande si e falë xhenovën e tij që ska besuar Allahun dhe pejgamberin Ali sattallahu alayhi wasallam. Andaj pejgamberi son pasoj në Këfalet e Maskujt. E Omeri radhiyallahu ta'ala anhu von e dinte se Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu, Hudhaifa një nga shokët e pejgamberit son, von e dinte se Hudhaifa i dinë anë të tyjnë. E kishte lemë për to për ta pejgamberin A ndaj udhëfja Omeri shikonte kurth udhëfja në dhenozë. Në Nëse është udhëfja në dhenoz dikujt, falaj. Nuk është udhëfja, i këtomeraft. Ky është me siguri ndaj njëi dyshim, nuk ka ja falte dhenozën radhiyallahu taala anhu. Të, domethënë, diso do bi nga kjo gjëja me të të të rëndësishme. E para është, o shikoni, domthonë, ë ato që kemi thënë të kaluara. Një njeri që dënë promu për këtë fë. Domethënë thëras në synjë të shënojë llogjën e Vullana. Nga kurset themelore për këtë është me etikë këlu vetveten. Mbas më morr çëndrime personale. Filloni më kabonë të arsye bojës. Ngase udhzim i njerëzve, kthimi i njerëzve këllogjën e Vullana, që tua fal Allahu njerëzve, duhet të të më e dashur për këtë njerë i se hakmarrja. Se kthimi I asoj të keqja ka bo dikosh me të keqja e kështë mëllon. A të pejgjama nuk marë të njëmë, nuk i tha. Ta është në Gjehinam shka Diego se që kam kebot i mu, përsham nuk tha kështu. Me gjithë angajime që i kjeshte, me gjithë përleme që i kjeshte, në ngarë kjesët, pejgjama është që i kjeshte, gjeti ku me shku, edhe me e vizitu. Në është ta, u mind të fundë dhe në Zotë Gjellola, ku të dhona. Dhe kjo nuk është të hera parë që pegamërësëm dhe të thot e rinë të gati njerëzën këto momente ndoshtë të podë zotëmë. Si kusë të kështë një nga këmëshitë e ti pegamërësëm e ka pasë, a, for jetë anë të një djali që në ishte i hebre, që e futë. E po djali mirë, vindë të shpesherë të e pegamërësëm shpe. Por nuk ishte buë mështë i manënde. Dhe ndëgjej për të pegamërësëm se ishtë smu, dhe Menion të ku këzërën të baba, e menion të ku këzërën të kush, Muhammedi s.a.a. I thëm të pegamasëm, Thuj la ilahe illallah. Ka e që dhe ali mirë, një sjatë shumë, me shku pa besim dhujrë, është për keqari. I thëm, Thuj la ilahe illallah. E i dëtë me thëm, po e këqyrke babën, a dhe guptëm, autoritet, her e këqyrke pegamasëm, her babën e tjena. Dhe se bogat i tha Ethi' ebel qasim Nga e qapotat kënjil e po Ete nëte bome i ti e po Kër dhe shkon djohali ti nëse vdes me këtë besib Dhe tha La ilahinallahu Muhammadur Rasulullah dhe vdeshem Kërëndë që këtë këtë gjithë pegamarës Dole jashtë Dhe thonë të mga gzimi Elhamdulillah allëzhi hadani bi ili l-islam Për në një që ofta Allahot isli për mesmë e ozojë në islam. Alhamdulillah, thonë në rrugës, duke shkuar thunë sahabët nga gëzimi madh që e shpëtoi Allahu xhellahu te përmes durës pejgamberit aleyhis salam. Aletë ozojë ozimi një njerëz që sa më shumë e madh. Me ozunërin në islam, me ozunë Allahu një njerëz sa për shkak tëj është padyshim nga mirësitë më të mëdha në ndjenja që i ka rinë rrapa. A ti çfarë më thon? Kreet aktiviteti ti, namazi i ti, dhikri i ti, Kurani i ti, puna mire e ti. Gjitha që a i bënë pas taj. Si pasoj e këti udhimi, e mërë a i shpërbimin e pëllot për këtë. Mirë për po krati shpërbimi, një kësisht edhe ti merë shpërbimin duke në e një shpërton apër. Madi ti asë ja, nuk dhe që ka bënë a i. Pasoj ka mundësi për mes durve të ti udhët dikur shteter. E ti vdenës e, e shkonë. Ta është një zingërore, bjën së apë, bjën së apë. Kjo është mënqyria be sektorit. Me shku si me ashtu vetës ti jetërat shumëta. Ka se me një jetë sa do që përnë mirë mund me qëndë varëfën kërërin përra dhe gjatë lëvëra. Andaj pasuraj e jetën tënde duke ashtu jetën atjera. Qysh? Qysh me ashtu vetës jetën. Një jetët kemë, jë ja mush me pasë një qënjë jetët. O daj mush me pasë një mjë jetët. E qysh? Duke përfitu nga jetërat e të tjerëve nësa ta u dhohën dhe punoi mi për shkak gzimit tën për shkak akuzime tën fionës tonë diçka ti ke thonë diçka ke fituar 10 e ti dhe të tjerë edhe kështu rrapa pa i acenu jetën këtina, aja këtë vetë, i veta, e kទីna ajë kurit në radh i kosëm drejtëta mirë po ty ta apo llo këta pataj shikoj çfarë përzim thopë gasu ed lu ala al khairi ka fa'ili fa përgjysmë ai të i usojë një kamira im thonë përpirë ose kurse ata sikurse ata që e bën dmirën donë Udhëzime e sikur se me botë mirë, nështë vejë për në vetëja përë. A daj, të vëzër pegamërësën, nuk i lente këto shansë. Edhaj vërëpon pas pas të pasë sevapëve, edhaj vërëpon të pasë shpëllimit të lojën levala. Dhe kishtë të shiqë në të gjenih muzu, s'ka gale që më ka thonë. A u zotë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Nuk duhet me pasë njëri të mbjellur në shpirë ti Dëshmi për hakmarje Qefin për me pa një kundershtarë si pëvuan E kjo më knasht me këtë vëtje Sa është muslimani kështapta A da e pejga shumë te kalej vetë vetër Te kalej gjithë ato prejme që këshka shaktur Dhe në fund pranaj Që nëse kjo bëtë musliman, kejtë mi haru apër Nëse kjo për ndohet e ka la gjenë nëra, kejtë mi haru Mi po me gjithë atë, kjo është njëri, i zhytër në, në, në mëzbesim, i zhytër në urejtën dhe pejnë shumë, zilija e, e kërështë të kapruar nga gjithë anë. E kjo është e keqë e hasetit, apë. Që ka ziliqari? Subhanallah. Fdes me mlefin e dhe më urejtën e nuk përëndohet, apë. Sa është e keqë e zilija, hasetit? Që si, si smunje e keqë e zemër, së apë. Që ka kjo për njërë? Kjo njëri a mëdojnë si nuk e dinde që e pejnë shum Dit për deshetaj, me, me syd vet i, i ka pa po argumentet një qartë. E qka pëngoj? Me që asetjo, zilija. Allah unë arru, dhe mu. Nësa më jo konë zilija ke që, anë nësa njerës pri vonë, edhin që këmire ka. Sja si martë i kora, mu. A qka ko galë? A është e vërtit? A është e drejt? Merë Allah, pranoja. Ka se zilija është një nga, një nga pengisat kryesora që njerë me e përrundë vërtit, mu. Si kështë i blise. Iblisit, e gjithë çka penga jap. Hasid. Ne خيرو المين, thonë, më mirë se kë, one kësaj më miron. Më mirë se kë, Hasid. Zilija e pengoi iblisin. Shejtani më bën zilija. Allah jos të thejë, një rruazëm, Allah don arritet. Mban rruazëm Allah. Ai çfarë dobi veçëm mund të thotë, do vazo është pse ja falë xhenozën pejgamberin. Ai dën te kush është pejgamberin? Pse ja falë xhenozën? Atu koda bish shumë. Të. Peqëmen e sallam, domethënë, nëse nuk ke shtuar argument të qartë të prem që nuk ban, gjithmonë anante ka vëshira. Anante ka falje. Nëse ke shtuar argument të qartë, ata do të marr fund këpun. Allahu ka thonë, "Tu tash smuna mekon, më të mshirsh më se Zoti apo smuna mekon, më më më falsa Allahu, nëse smuna mekon kështu." Mirë po, nëse djell të hapësirë, ka argument prem, sikur nuk pad gjatë rast Gjasa argumenti për mosmjaftësinë e Ermas fojës, nuk pat anë të ka falja, anë të ka ka anë të kamshira, anë të ka ndihmshëria. Jo, fat ke sikur sa të njerëz anojnë ka hakmarrja, anë anojnë ka ka delimi, anë anojnë ka mëshira, anë ka rrahmetë, anë ka mëshira. Nëse nëse nuk ka diçka çartë që duhet më a bë ndryshe, kur ka çartë diçka të thotë. Amë nuk ka çartë, është mundësia e hapur për mëshirë për dhëmbshmëri për të kalim moja anë gjithmonë asaj që është më but më vëzë, e mirë. Gjithashtu pejgamberi sa më afal xhosa këtë respekt për djalën e tijën. Domthon djalëti është sahabë. Është shoq i pejgamberit as mundi semtari devasuta. Dhe sidomos për këtë njeri nzamër ti që mos më afal xhosa Muhammed salla e selamëon ças me barkis. Dërsin lëndin për ta po. Atë me arrit djenet në shoku dvet me jarrun djen një besimtari pejgamberin sot një afale gjenazë një armii këtë mënatu që i ka pejgamberin sot sallam nuk nuk leja i qërë me i, me, i allendu djen një besimtari edhe në qëvse bëje fjallë për një për një man vej për të këtirë me afale gjenazë në kujtë atë një kush është kënjiri të mershme kënjiri të mershme që ka buke me qëta të jafale nësë mu lëndu kët Nështë të njerë se kanë gali, jo përsi kompromisit ka që të matë. Jo me bu, ka që punë të matë, mja falë, jo, ja, jo, ja. punë tjeshta. E lëndon një musliman, e thotë një fjallë, se kanë gale, a lëndon një kush, a së lëndon një kush, a prejkët kush, se kanë gale atë. Ka mësë njëri, vëllaj, me, me, me, me kohë të gjatë, jetë me atë pëzmë një fjallës, që në rrime, planë rahatë përse ka problema e që e ka lëndonë, kësë marë, në mar natyrisht kushtas po do bëkja thushin fjalë të mirë mi, po ai lëndë është do të më ditë si mosil me madhjetër si mosil me me madhishmë si mosil me tjetër qase mos njohuja dallimeve mund të më shkaktojë lëndën heq pa pa thon kurë e çka e cash veç veç mos mos respektimi dallimeve mund të më shkaktojë lëndën apo nëse nëse me një madhjetër si dhe si më shoh kumton Te as e ke shojta tinë, kurjë, as e ke jo. Në ja. që s'i mësh nuk e lëndon. Se, se vjetë doni të tani pak maçata zonë më mos i dimë se s'i më shokët këtu çiki apo. Ndaj vetë mos respektimi i pozitave, mund mëçi lëndim. Edhe mos thotën për shikamatë prapë. Ndaj pegam në vetë këto rast, më jeni të kujdesshëm, mos më lëndu di këna apo. Mos më mos më shka këtu pesë mas kujt. Ndaj nëse kimun si dikon me disponu, disponojë se kjo sadaka. A tha pegam mëson. Të besumukë في وجه اخيك صدقه ما يبوسيش في الله مسلم صدقش ما ديثا بيغامبي يسالوا حديثين لنيوك سا غابونت متميره شيكو ومداشاتك الله من احب الاعمال عند الله غابون مداشاتك الله ادخال السرور في قلب المؤمن Më futet një disponim Zahmër Muslimani. Shikoj, më e xhuvën një Musliman minifjali. me, e zemrë, të më me e që një fjalë. Më ia disponoz Zahmër. Do nuk e kurse ia. Veç di fjalë me ia thosh, e ngushllon mirë apo. A ti po kanë një fjalë është moshum se kurish ka më dhonë. Veç më e disponun i Zahmër Muslimani ka thon pejgamberi është nga punët më dorë të kalloxhëllonë. Eçi bën e kundërta. Me janë zinë Zahmër Muslimanës nga punët më më urrit në të, të kalloxhëllonë. E kundërta. Po kujdesni mirë. Me the gjithashtu të dhëzër pejtë dobibe që mbënë tërës, të dhe pejtë jam mërësëm ja fali gjenazën për fara si për t'ju hapë dhe tjere, me për pendrima. Për Nose kësh fali gjenazën këti, ata tjerë që janë në një fakë shok të këtina, që këshëm nuk? Adhe me dashë mu këthy, këpëshë, murë fundë, na pasë këmë fathë puna jo. Kanë jetë të so njerë të venë, kësu ka shpër nga për meshtë. S që këna buën e kështë më rotë e për me mbyllë këtë ditë shëtanit dhe me u ambajt njerës dhe gjithë mund të hapur diren e shpërës të kalot gjellohës, sa janë gjallë i e fali gjenazën, e ata tjerë të ferë mesajë i morën, nëse që ti ja ka fali gjenazën, dhe i nga merë sanë në pas ka mundësi e tërë na me hapë dretë komunikimin të pajtimit më ata tjerët, me dërgu mesajë qatë atë të tjerët se dira është ha Atu do dërgoj mesazh pe Instagram. Po edhe të tjerë me jashtë. Ja se mos më e ja pofal xhenozën pe Instagram. Ti nuk e din kush u kon ky jashtë. Sikur se pat thën mahire pe Instagram kur pat, do të thon, pat një lloj karkese për me eliminuar këta me këse. Botë problemi vërtet është çfarë ta pe Instagram. Ju jo, se njerëzit thonë që Muhamedi po vrohet me shokët e tij. Çfarë din njerëz kush halli mësrunë? që ka dine që i mënke ata jashtë, që ka dine ata? Da di në këtë që njëri muslimat mërëna. Këndaj të nërëvëdhër pejgamerësëm, kështe metodologi të posaqme në trejtimin ndaj monafikave. është e gjatë që që i ka të të monafika tonë. është një, një, një vargë regullash, mësimesh, si i të të të të të të. Për asë njëherë, trejtimin ndaj tyre, medora, me bon, nuk ishte e medorën. Ishte e përme zhjuhës. Pon Nuk dhe në sakështë sa është njerë i zhvito në, në dëftërësi. Mirë, po, dhe maskimi i komplotëve të tyre, dhe, dhe maskimi i punëve të tyre, dhe, dhe maskimi i, i, i, i, i veprëve të tyre, po, këa është luftën dhe tyre, po. Pra ndaj dumonë, luftën dhe ndaj, ndaj ndaj ndaj i thëtarët e hipokrizis, është me argumentën, me, me sërim, jo me armë, nuk luftonët në këtë në që në që në që në që në që në që në që në që në që në që n Ata bëjnë kështot, ata thujë kështot, sëta me emna që bëjnë, ata që të bëjnë? Dëmëhon, kushët që bëjnë që shtot, dëmëhon, kujdesë një pëjtina për rruno. Nga se këtu e në vepër, thapë e nga mështëm, ajetën munenë fëkjithën e thënëthë, pshenët e një dyftyshë janë tri, kër fletë rrënë, a po, kër si besu e të i shkatë të rrëthënë, prejnë besë, ja ki besu n Kjo është emrafikut. Në një që nuk nuk mrrin për pronësi që ka marr. Sa kogola, aq gjithë gabojmë mi miñaz, on më bolshima. Per pa u kuq, pa kërkin fole, pa don mundin fare me çu përsin vën. Kjo është emrafikut, nuk është em muslimanit. Pa pronësi nuk është em muslimanit. Pa pronësi është e dy ftyrshit. Ne pikëmosun, nuk thamë ana filon i vezekun. Çështën atapa. Ja beso në punë ta prish. Të, të radhan, a. Të mashtranë. Gënje në fjallët të ti. Të thatë pokis me të stapan punën. Qëtanë. Anë daj peka masë me luftante me qëka? Me argumente, me fakte, me demaskim. Jo me konfrontim, jo me balavacim. Ka se kjo mund shkakton të pasaj për e me të moja. Jo gjithë njerë i dinë kushën këta. Nikush mund më, më pozun me ta, gabimisht. Epse për luftoninë që atë mundin njerë, përsham më da po. Anë daj peka nuk do në të merju që të polerëzës shë dhe gjani thonë çka punë do ndërtosh këtu këtu bën apo sot të kujtojë amam. Pra ai, emra të përvaç, nuk na interesojnë. Nuk na intereson individi, na intereson vepra kërca. Kur osëo kabohet kërca sot. Andaj këtu i dukon të bëgon më shumë këti. Prandaj edhe këtë rast nuk deshti që praktikisht në buni vepër që mund të lejoheshin edhe hakmarrje që e ka pas circunstancojë tash spixholljo. Jo, se kupran mirë fjalën pse gazetë e kishte siguruar shoqënin me argumente me fakte me me me ndëmasqim mjaftueshëm që nuk rrezikoi nga ky veprim pas e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të ndrullah me vdekjen e Allajbe u befasruhet më vonë lëvizja e munafikave në Medinë ose braps në mos të moda, u hashtag pushuan ikën në për në për vrimat aty sikurse sikurse hardhucat Së shfaqe mu, raqë masaj, së masaj kohë, pe e kërë ishte shumë më rrhat për tyjnë. Ok, ishte fund jetë në të pegama sëmë, ta është s'ka metë masaj atë disa mujve, vëchtë vëdysh pe e kamerë në të mirë, po, e lham në që të mujë bële, ka që në rrhat për tyjnë. Po. Dhe pasaj s'ka pasë muë një bizja të organizuar të tyre, si kurse, ishen dherë në kone, këti një liju famkeqë që vëdysh në, kët, në këtë mundur edhe në aspekt në autoritetit, edhe në dikimit, por edhe të rahatit dhe qëtsit dhe stabilit në, në Medina, edhe në këtë përgjëmën të ashtë pregaditej për punët jetë mëda, të organizimit të shoshenor dhe të përfundimit të misionit të, të tjërën. Delegacionit vazhdojnë marë vazhdimisht, dhe kjo ishte një punë e madhe që rani është përgjëmën sënë fillojnë me eshtri dhe me eforcu pushtetin në tërë gadishvim arabikë që nëso dobi që dalin nga kjo ngjarje e rëndësishme, nga që nuk ka së ky një ndikaj i nidërshëm, ka qenë i pazakontshëm, me kuptim negativ i keq, destruktiv, mirëpo edhe sjellja si pejgamberëti është shumë e rëndësishme të kuptose si duhet të mos sill dhe si një mesnjosh i madh, nuk mirët me si krimen, më qmer në cikrime mund vrola po asht i i madh të kalon edhe është gjoks hapur, nuk është i në ngushtë nëna jetës së tij, por është i madh në parimet, në fenë dhe në ushimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kaç për u von zoti shpoveft e shpresoj të takojmë në takimet e rros direktor zoti ruaj dhe ju mbrojt nga çdo keqë dhe nga çdo e lig. Sallallahu alaihi Muhammedin wa alihi wa sahbihi sallam ataseemun kather.